Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillah, والصلاه والسلام ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Të ndrua Allah Zotë dhe Motra, pas falënderimit të Allahut Azza wa Jell, dhe lutjes që na ndihmon, po vazdojmë tutjes sonte me ligjëratën e zakonshme dhe me temën që kemi mbetur në javën e kaluar në gjysëm. Kemi filluar që të lasim për sabrin, për dorimin dhe në takimin e kaluar kemi përmenur disa pikat të rëndësishme që është pesëm që për mes tyre janë shtjeluar dhe sësharuar disa kuptimet të rëndësishme që kanë të bëjnë me këtë ibadet dhe adorim të madhë. Normalisht, si qderë, jemi mësuar që kërë të flasim për një tem, kërë të lasim për një ibadet, ta definojmë fillemisht se qëfar kemi përqilim me këtë adhurim dhe pas definimit dhe sëqarimit normalisht pas të i vazhdojme pikat e tjera ku kemi foljur edhe për fushat të cilat i përfshin durimi nga se si kur që e kemi përmandur njerëz i zakonisht mendojnë se durimi ka të bëj me një lej përmbajtje të njeriut në raset e fatkecive në raset e sproave dhe të lasheve të ndryshme ndërsa ne kemi përmendur se durimi përshin edhe fushat e tjera ma dje edhe më të rëndësishme sa ato që njerëz mendojnë sa ato është i përkufizuar durimi. Andaj kemi folër edhe për durimin që na duhet në kryrën e obligimeve dhe durimin që na duhet gjithashto në të përmbajtërët dhe largimin nga gjdo punë dhe ves i shëmtuar. Dhe gjithashto ju kujtojtë kemi folër edhe për disa pika tjera dhe kemi përmbyllur të rejtimin me vendimin e shëriatit dhe dispozitat që ndërlidhen me durimin. Dhe kemi thënë se në esencë durimi është obligativ, sabri është obligativ. Dhe kemi përmendur edhe raste kur është i pëlqyer për nuk arrim në shkodhën e obliguashmëris. Dhe gjithashtot kemi shëruar edhe raste kur mundet dhe të të te keq kuptohet të rën durimi dhe si pasojë keç kuptime të keç përdorat. Dhe kemi folur për durimin apo për sabën e ndaluar, që është haram në atë drejtim të përdoret sabri. Dhe sikur ju kam përmendur, kanë mbetur edhe pika të shumta që kanë të bëjnë me këtë. Unë do të mundohem sonte që brenda kohës që kemi ti trajtoj disa prej tyre. Edhe pse normalisht Dhe so për pikave jam munduar me i shkrim me një pikë mos me i nda edhe për shkak koncentrimi të koncentrimit të juaj që mos të zhvendosemi nga pika në pikë, por edhe për shkak të kohës që nuk kemi mundësi branda kohës se kemi të përmbledhim gjitha pikat që kanë të bëjnë me këtë temë. Por çdoqoftë, si shpresoj që të arrijmë të shjellojmë bespaku pikat më kryesore dhe më të rëndësishme që kanë të bëjnë me kët adorim të madh. Kemi folse, durimi do thotë përfri në fushat të ndryshme të ato janë të përgjithshme që nuk klojnë aspekt apo nuk klojnë fush të jetës njëzore pa e përfri përdua në pikën vjuse që sondë të të floj me telegjeratën të, të flas për disa kahje të rëndësishme që duhet jemi të kujdeshme që në ato kahje të orientojmë durimin këto kahje nuk dalin jeshta aty në fushave për ato janë të përgjithshme Prandaj i kanë ndarë disa prej pikave që kanë të bëj me këtim. Qëfar nën kupton kjo? Do të njeri unjet në kësaj bote orientuat në kahjet të ndryshme. Dhe pa dushim se në të gjitha këto orientime, a i kanë oj për sabur. Por janë disa kahje që i duhet nështë anë to sabri shumë më te përse në kahje dhe orientimet e tjera dhe zakonisht ndoshta edhe mungesa e sabrit në këto kohë bën që ndoshta edhe mostimi të suksesit, mostëm të dështuar në këto pika që do t'i përmendin. Për çfarë bëhet fjalë? Fillimisht pika e parë është durimi dhe sabri që na duhet në kërkimin e diturisë, në nxënjen e informatave të dobishme për neve. Dhe këtu përfshihet gjithashtu edhe durimi që duhet ta kemi kur dikujt ia ja barti ndeturin dhe ta mësojmë. Shumë për njerëzve ndodh që në mungesë të sabrit mos ta plotësojnë deri në fund mësimin. Ata këtu të mbështesin gjysmak dhe më shumë këto bëjnë dëm se çë bëjnë dobi. Dikush në kangutia dhe mungesa e sabrit mund të ç ta marr informacionin të përgjysmuar nga se nuk ndëgjon deri në fund apo nuk e lezon deri në fund e pastaj mendon se ka kuptuar se si duhet temën, por realisht as nuk ka kuptuar fare. Prandaj gjithmonë kur don më ndëgju dikën, don më mësuaj prej dikujt diçka. Gjithmonë kur dëshon më lezu diçka, fillimisht pas niyetit, qëllimi që duhet ta kemi për hir të Allahut dhe ta kemi për hir të nxënës së dijes, gjithmonë kjo është parasysh sabrin. Nga se ni nështë të me kemi mësu dhe munduimi që në fillim të kemi të kryzalizuar dhe meni kjo që mintim për të kuptu pa e aktivizu edhe sabrin, nuk ka dhije pa sabrë, nuk ka dhije pa sabrë, dhe kjo regulli për gjithë shumë që gjithë kush ka nëvej për këtë, kjo nuk do të thët për shembul se ka nëvej për sabrë fillestari, nërsa e që ka ecë në dhije s'ka nëvej gjithë kush dhe për të argumentuar këtë, ju e dini shumë mirë rasën e Musa o talihisëra me Hidrin. Edhe Musa alihisëra me ka dalë një ditë në mesë në poplë të ti, edhe ju ka ligjeru. Edhe në dërtja ju ka thënë se une jam më i dishmi i njerëzve në tukë. A i me dretë ka thënë këtë, nga se pegamberi Allahot. Mirë për nuk ka thënë Inshallah, ose nuk ka thënë, për shembulë, Allahu e din mas miri, po unë më ndaj dhe përshka këtë mungesë formulimi të dur e ka spërvu Allahu azzaj edhe i ka thonë Allahu azzaj o Musa, unë e kam një rab timin është mëj ditur se ti dhe kërë ka kuptu këtë Musa al-Islam se ka ka një rab në tokë dikon që po dika t'i qka ma shumë se Musa al-Islam nuk ka najtë indiferant ani aj po dika ma shumë po dhe po di bëllë edhe mjaftë, ja ja momentin kërë ka në dëgjuë se ka dikon dituri që këj mund të pasuran bagajn e dijes e ti mund të informohet edhe më tepër se ato informohet që i ka, nuk kanetra hat edhe Allahu Gjallu Ale e ka orientuar duke i tërgu se ku gjithët kë njeri, duke i padushim nuk ka qenë në fëqinsi kës ka qenë në mahalën viju se as ka qenë qëtërin të të tërë po ka qenë shumë largë mësahu të alesërëm shumë largë ka qenë dhe edhe në atë ku Ullëtimin nuk ka qenë i shëqruar me komoditata dhe siguri, por ka qenë i shëqruar me mundime, me përpjekje, ma dje dhe me vërshëtërsi dhe razinës shumëta. Me gjithatë, mu sa alisom ja kam sydijes. Diri sa so ka arritë të ajnjere atje, të hidri, pa dushim se ka qenë rrugë e gjatë. Nështë ase ka paramendu mu sa alisom sa a gjatë është. Ka mujtë më këthynë gjyst rrugë, më në qëra, të ke fundit që të, që të informat që i komune ajo mjaftojmë në gjallë çka më menja çdo çka ka ditë Musa al-Sam, au kum boll. Po njëri për dunya, për herat, bollu kon, sa e ka pas të vëratën, ai ka qenë robi mësuar nga Allahu Azza Xjal. Ka mund gjys nuk e mëson çhre. Kush di çka ka qoj, dashnë mëson diçka po te fundit nuk ka shpërancë, edhe më u kthy. Do të shpësherë i ka përspërit vetë që kthau, ton kjo rrugë, ton ky rrezik, ai vlen. Mir po ai që ka shty për para është sabri dhe gjithashtu të më thonë e dini se e ka sëpravu Allahu Gjellëvëra gjatë rrugës për tja, për tja fisnikru qëlimin edhe për tja fuqizu durimin nga se i duhet për matutja dhe Allahu Gjellëvëra i ka thonë ta ki me këtë një reki që aty ku do të të peshku të kërcen nga shporta dhe ikë ndeti nga se mu sa zëme ka zoni peshpër me hongër edhe në huti Djalë që ka qenë me të, në huti, peshku ka kërcuar nga sporta dhe prapë është kthy prap në det. E çati është doshmë prit. Po ai djalësi ka kaqalu Musa Alson Fore se ndodhi kjo. Dhe, dhe kanë vërdur rrugën. Mas nikoj gjatë kanë nëndesta me orët të tëra, Musa Alson ka thonë, "Naj apo si me të përgatitim se e na undu vallaj. Gat po kena undu, po humbjem tani buk." Kur ka kur ka parmën peshkun edhe bukën, ka thonë Shëjtani më habi tjes të përmenda Që atje lërgë valla u kona i venja Këna jetës të të në këtë rukë për të javë Tash musa nësëm Edhe këtu ka mund me e qërtu këto Të e jenë menë, së po jetë së mëna Jena ljodh, eksumerad Ose më onë, unë zi që unë isë në këtë rukë Të lashën boni ja, Sabër, regull Nga se diturija është qëllim fisnik Javlin me po sabër për ta Javlin me u ljodh për ta Javlim me sakrificu për ta, nga sodia dhe dia është dritë, ndërsa ignoranca është errësirë. Edhe është kthy mrapa pa asnjë z. Konhadha, kjo është asha kërkojmë me akun në Nebi. Kjo është asha e humbshëm na, çka është çka kërkojmë na, çe i thani kur është kthy pikërisht si ja ka parshu Allahu xhalleu ala, tek dhani ku kanë pushu, ku ka kërçu peshku, çka ty e ka prit Hedratin. Në rregull, si është atku Musa alsa me Hedrin? Ka më marrë veshja. Shikoj, tani rruga ka bó. Hidri nuk e ka prit musë në Alisam Do të tëtë me sofor E me mirë së ardhje E ka prit me kushte Madje musë Alisam ka, ka dorzu lutje Të Hidri A banë në mësutë të ti Shikar dhe këtu duhet sabër Në ullë vetën Apo e me pak Edhe këranin pak me thy E me lutë në është a gjithë konin Po ka dijen E ka dijen E ka ato që ka ti se ki Edhe musë Alisam është maj mirë se Hidri Gason ka pesë pegambar të përzitur, por në një aspekt e ka mbi vlerësua Allahu xhidim ndaj Musa alaihissalam. Edhe për çaj çka dash, Musa alaihissalam më dëgjoi për atë. Ka thonë, "A ka mundësi me të njëq shikojë dukator? Edhe këtë, edhe këtë fjalmë përzit më keni përmbajtur." Apo pastaj ka thonë, "A ka mundësi më msup i ti ngajë jo qe Allahu të ka msuu?" Edhe Kër i ka kushtëzu, hkidri, kushtet. Njën nga tërë ka thonë, duhet sabër. Dohet mësugut. As mësun vetë pse, as shka, as kurgja. Ti vish ki me këqyr, me mësupi meje. Kër une të mushët menja mu, me të kalëzuhu spjegimet, të spjegaj. A ma ti zbën me vetë. Nërmën kjo është pak e vështirë. Por mu sa ka pranur. Ka thonë se te gjithu një insha Allahu, sabiren. Ki me më gjithë durim tari insha. La, Onës bojzo. Po normal gjat rrugës se ka prit Musa al-Samsi, mësimi komëkon shumë i vështirë atë. Se ka prit kaq fort. Kam skuam në uçi komëkon informatni mësim në ai ders, mirë po bashkë se ka prit. Nga se edini ka hip lanie, edhe e hëdi çfarë ka bëu. E ka çmua anien me dizdeti. Konti ja ai, edhe u prishë fukarave anien e domna mit, atë kufton pas më vet. Ka në fal se u habitatën. Nuk tha, s'kamos më vet, duhet me të vet, ty çaj të bëu. Po e kujtoj kushtin dhe thamë falë se nuk kërdojnë me dvetë të fëmë. Që në shtut ka buve pri me Hedri shumë sira, me që thatë, Musa tham, e ka pranu kushtin e saupë rëtë të fëmë. Diri sa, Hedri ka vendosë, mësë mja pranu mu, kërkin falin, bol mu. Se Musa kësh ka vazhdu dhe një dhët hera, që shtut në shtut me kërku falje, e shtë bëjt saupën se prishi, për po mësu si ka thamë bol mu. E kërprish marveshin, mund ë Edhe ka thonë pejgamberi saollallahu a'shrif musën, ti ke shbu sabër, ke shumsu më shumë seçi ka thonë. Kush e di çfarë na ka mësu, Hedri a lafton, po s'ka bu sabër atë. A dështoresha ne, mungesa e sabrit për një ngadija. Nga një për shembull, do të më vë njëri dishum, edhe ai thotë me të sqarë, po po e di këtë ato. Ku po e di çka po të më tonaj? Do të thonë fillimi është pe din, po prit te kryn fund njërin e raptë. Ose nga njere për shambull, jena të debatu Në është a i që po debaton me te E ka mendimin e njësi ti Po jetë një njëri në fytë të kujtu se e kena mendimin e njësi Ka dalë të përfund dhe i pasaj vazhdoj matutje Ose për shambull nga njere dikush dhe me të përmen Në mendim dikujt A i se ka të mendim që e shtu Po përmen se ulemot ka dhunë kështu Edhe a i fillan me nëzit debat Po ka dalë prit pak Te kryim njera pasaj vazhdoj matutje me tjerat Pra ndaj duhet sabër në kërkim dhijes. Dhe kjo është një kajë rëndësishme, të nërruazën, nuk ka dhije pa sabër. Qovë dhije për fenë, qovë për shkenësën, qovë për shka të dushën këtë botë, nuk ka pa sabër. Ajë që danë në rahatia, komoditet, nuk ka dhije. Këtë me ditë. Komoditet, dikur shtetë e mundë marë. Nuk e di qëfar që ndashtë ta ka i është orientimesh, edhpëse këtë bot s'ka gjithë mund rahati. Edhe a e që është rahat, lodhë të unë e të rahat. Se dunia është e ti, rahatia sa i të lodhë, paramena lodhë e aso që është. Kjo dunia është që është të pushimi i sa i të lodhë. Qështë të është duniaja. Por duatë tem që në kërkim dijes, aj që dënë dije, aj që dënë me më mësu, nuk ka mundësi, dhe më thonë, pahu l bashkohanik edhe shëqruas i imam Mahmeti Rahimullah edhe ka thonë lajus të taa talabul ilmi birahat il gjeset nuk ka mundësi me kërku dhije të flajtë të pëshu s'ka mundësi kështopë ajë që dënë dhije, ajë që dënë më ngrit ajë që dënë me qenë i dishëm shkenstar ajë që dënë me kontribun dhije dënë me mësut i shkatë duhet sabër kushti i pari sabër të është me heshtë a ne djetarëti kam përmend Në kështë këtë tema jonë, që, sa për informatë dhe për përfitim, i kam përmenë gjasht kushte themelore për dhije. Kushtë si plëconë sënë nërdhije. Kushtë i parës, ka thonë, e suku të me heshtë. Iben Mbareku ka thonë, filimi dhe faza e gjithë dhije është, heshtë, vosabënër, prit pak, ka dale, e allatë e mësojmë. Po dë njështë të e gutë, të i mësu tema që se kanë venin, se ka mësu as e asat të qemësën se kamësë qështë duhet jenë metë gjysa tje e dzerra këto avtër a në mësukot ka tema, përshemë për ty këto përndaj duhet sabër për para dietarë kër e konë zemani ma i marë apo e kër njerën kanë lakmo për dije e e në ullë, kanë pasë respekt për dijen kanë buë sabër shumë ma dje kanë qenë nga njerë dietarët dhe pak si dvrasht jo për shkak të arogancës Po përshka këtë servizitetit me ka du se këtu skaloj, këtu odije Andaj ka ndodhë që me arë njëri përshambo në një hoqë ose një mësus Ka qelë mësim Ka arë njëri me mësu edhi ka thonë të këkeria po, aha, e, A ke mësu këtë shkencë këtë një E në faljë njërë që në ke din këtë të nga s'ka ven Shka mësën e këtë të, të një hajdam tërë Ndaq A i jo në tash më shku me mësu atje e taj Ndaq pasabër s' Pra ndaj, du është me kuptu regullësht. Nuk ka mundë si me më mësu kurqën këtë botë pa sabër. Nëse, nëse s'ki sabër, nuk mundës me më mësu asë zërët elementare. Gjithashtu, edhe kur donë këtë dimja bërë dikujtë, duhet sabër. Kajra për shambullë, si kurse e kam sikën dërës në kaluar, të këqështë e elozimit të dikujtë, apo dikujtë të ka pritë shumë vjetë me më mësu nisenë. Edhe ta është dikujtë që nuk e tim piz fillan me të nervëzu, që është për divlo, e që është për arroj këti, po është fillim, sa ke pas ti nevoje dhe ti me të arroj që është do, a nëjë sabër, ka dal, me mësu dikën dal nga dal, kë i fitim, të ke fundit, gjithë do, se kanë qdo qaz, do moment që e kalon, duke mësu dikën, ti përfitan, shpërblim ki të martë, ti si të upë, Ma din gjaniera në shtat është më e favorshme për ty, dikush mos më kuptume të parën, me të jap mundësi me fitues se hap me dytën e me tretën më shumë se me të parën. Prandaj duhet sabër, prandaj duhet sabër shumë në kërkimin e dijes. Dhe me cil këtë ditë, të ndruazat, për durimin e dietarëve në kërkimin e dijes duhet një seri në vete. Më u ka thosur se qi është lodhët një të kërku dijet të lëzuar. Nuk ka, nuk ka ngritje, të ndruazat. Wallahi nuk ka përparim asë një vend, asë një shëqëri, nuk ka mundësi me përparu me injeranësë, nuk ka mundësi me përparu pa dje, dhe gjithashtu, nuk ka mundësi me marë dje për zgachmi, nuk ka mundësi me marë dje pa ullodhë, s'ka dje pa sakrificë, nuk ka dje pa braktisje gjumit, aj që do nuk e ka te reguluar qështë me gjumit në dje së në mërë dje, përndaj, flaj, vëtë orë edhe kërka dje së është e mundëshme, Prandaj duhet me di që duhet të braktisëd komoditetet, dorëhati, a që do ndije. Veçanërisht po flas për ata që janë studenta, për ata që kërkojnë dije, duhet me di se duhet të muloht, por ia vlen, gazet dija është pasuria më e madhe për të cilën ia vlen të sakrifikohet, të durohet, të qëndrohet. Musa alayhis salam ka buqë sabër për dy tri informata. Edhe pse ato që ka pasur ai ka qenë më mësi që çka mësua. Megjithatë ka buqë sabër. Prandaj duhet sabër. Sabër, ka dalë, mësa meren Ty të kam për nivelin ton të kam Me bu kimsim E pse aji din këta Po ka dalë ca aji kam suni 50 parateje kadal. Disa njërë dojnë me vazhdu Dijen që atje Ku dikush 10 vjetë kamri që atje avton Nuk mund është allo Nuk mund është Prandaj nga njëre Po ka tema në islam që në të rëndësishme Po së që janë për ty e për mu Pse futë është në tema që në këmë për neve Po sabër, mësa gandallë mësadën nga dalë, shpenza, vëllajnë që ufësarrinë, meru edhe më ato tema, por pa u angazhu, pa imësu gjërat elementare, filestare, pa sabër në dije, do mëman për të punë madhore, ma shumë prish dhe rënën, se që ndërton dhe regulan. Dhe nuk i ka posë zarar dhe damë këso i feje, përvecë se njështë injerant, të cilët nuk kanë pa sabër më mësu, por e kanë vishë petë këne djetarëve dhe janë marë me dije, Pra kujdes, qenë atakon ty kjo. Kur amen libr me lazuk, qëra atakon ty me lazukin te majë. Jo? Kur lexën ose dëgjojnë ndonë debatin internet apo kudo qoftë, atakon ty më marr me kët punë s'tokon. Jo s'm takon, më po çaf më kan. Diem me çaf shkon. Shkon me sabër. Lado po angazhohu përpjeku, e kur mrin na ato stigje dhe fusha, pse ju edhe për to tema folët, se dikush ka fol. Por ju ti e dhona, ju ajë edhe ky edhe ajo, ngasë dija don sabër. Nuk ka për zgachme, nuk ka për skomote, për strahati, por duhet më ullodhë për te. Gjithashtu, aja që në duhet, dhja në adretimin që në duhet, është ose duhet thëmë sabri, do do të kajja e rëndësishme ka duhet të orientujmë sabrin, është durimi i kërkuar në përmirësimin e vetës dhe largimin e të metave nga vetja jonë. Përmirësimi i vetë vetët të në lezëm, Përmirësimi i zamrës i Brendis është proces i vështirë, është afatgjat, është është rrugëtim i gjatë, nuk shkon me një herë. Andaj ai që nuk ka sabër, dietart i ka thonë, kthau mos u lëdh bë dia Allah. Fillim, nëse don më përmirësu, nëse don më përmirësu devotshmërinë tënde, nëse don më përmirësu zamrën tënde, nëse don më përmirësu veten tënde, nuk ka mundsi pa dije dhe pa durim dur në post durim nga se aj që s'ka durim e në në gjyst por sa ka qenë durimi i djetarë për të përmirsu ka qenë shumë i matë prandajnë dëgjene për shumë disa nga këta të mdajt që kanë arrit të mbojnë në nivell të dur sabrin në procesin e përmirsimit të vetës e tyre thot njëri pëjtyre thotë unë që njëzët vite jam duke e përmirësu islamin tëmë. Jam duke e përmirësu kualitetin e punëve të mija. Jam duke e përmirësu kuptimin e fesë, që njëzët vite e shumë të lurë. Njeri si pas, do tëtë, të, uh, kuptimeve të fesë tonë, e përfundon me sukses procesin e përmirësimit, a di një kur kur e mërë diplomën e gjennetit. Kur të hinë gjenet diplomin e mërë. Allah e do të me sukses e ke kry shkollën e dunjes. Hinë gjenet. Që të herë, s'ka nevoj. A ka nevoj në gjenet më përmirsu? S'ka nevoj. I përmirsu më hinë. I pasur hinë. Nuk kanë gjenet njëlla. Nuk kanë gjenet të meta. Ndërso dheja të herë, pove Allah, sa të mundësh përmirsau. Sa të mundësh regulau. Sa të mundësh. Dhe gjithë mundu e të sapër. Kur më sullatë? Kur më sull vezvesja, vjenë cytja e shejtanit të tëtë që njëzet vjetë falësh, që dhët vjetë falësh vjet halatë të punë si këri lejkit punë kretë mas mirë, apëtë dhe sërani ti mundreq mos u shgënje, mos u dërza ngretu dhe me sabër esë për para se vëllahi me izin Allah ku shdanë dhe më bështetit në Allah dhe ka sabër, jadel jadel, jadel mu bu nështë që ka si e mërë menja kur që ka si e mërë menja kur apëtë, pra ndaj edhe para pikë edhe dyta kanë gjeshmenim e zveti ka se kërkimi dies është dhe është të ndëllin me përmesimin e vetë vetës por njeri kur Kosabër ja delvelloj mu bo në, në kodrat ose në në majt e bjeshkve të suksesit po kur së Kosabër nuk ja rinë për. njeri që rinë para kodrës ka se vetja jonë është një kodr me të meta është një kodr me mangësi Aje që një para kodrë dhe të kush në gjithet të nko naltë, që, që aje urdzuaj, e për kush këqyrës të kush urdzu, e kush këqyrës së so naltësht, nuk në gjithet kërë. Po mendo së so mirësht ati naltë kush në gjithet, e boj so men so të aja naltë kush në gjithet së mirësht, kush përmjërsohësht, para mendo së mirësht, kush një të do në sko përgojem, subhana po mirësht, para mendo so së mirësht, kush ti jetën pazili, asë në garkon kërçkafi je zemër pasër je me gjëg së të hapur së të provokën asë gjë disponimin tënë nga begat e tjerve në hamda që i ka njëri shu që që i po ka të dikush lumë këj për veti Apo? a dikush ingrati janë zinë jetën vetës sitë një që dikush kam rriti qkaftën a është kja jetë a është jetë me zili a është jetë me gjëlezi qëfar jetë është kja përndaj parameno së mirë është në Para mendesë so mirësh ndërto palakmit, kur jos të heq, ap, absolutisht ti mund të ushme fitu, vjen elhamdulla, nuk vjen elhamdulillahi kaqu Allahu ball, para mendesë të mirësh kë. Para mendesë fariyete të ngarkuar është jeta me lakmi. A ia vlen me me sakrifiku me jeta lakmin? Po ia vlen mer Allah, po ndal të huajë kodra, po ia vlen vëllai ngjitu se do të tjerja kanë sy, kanë cin malakmi qor, se ti unë ja kanë dalë thotë. Dhe pse janë gjithë kodrave. Prandaj mos u lut, mos kan thon dietarët apo mos të frikson lartësia kodrave. Hiq mos u ti, e na ul të të jetë sa don se me lejen e Allahut me sabër kam ja dal atë. Që ktoja ka nis përpara njerëz, që kto ka nis përpara Allahut. Për. Ata ibn bire bahja jo, kom shik di sara. Ata ka pasën njëri dietari hersh. Ai ka qenë doniëri, niëri don iskret nga çdo aspekt i varfar, i pakrah, gjithashtu të edhe edhe, edhe në pamin fiziket, s'ka qeni përkryr, ka pas të meta. Nona e ti ka thonë një dit, e ka këqyrë gjallimet, ka unë ky shkretit, si të rritet, i shtonë, i shtonë të lashtet e më fort, i shtonë brengat e më shumë. Mas pari, kjo s'ka pare. Doonë gjithë mund ka me konë problemë për të. Së s'ka ka janë gjithë. E dyta është fizikisht, edhe mund martu e ka problemë. Po sonmer gjithçkaçkaj mundet ndërsa më pëlqyeve. Gase fizikisht ka të meta. Por edhe gjithashtu do thotë nuk ka fyse që e përkro, ka qenë i vetmuar aty. Por nona e tij nuk e zgjënë. S'ka thon djalë jam hajrishallahu. E pastaj ka shkruhur te me hi këto aty gjallë ç'do ç'a më bë. Ja s'ka thon kështu. I ka thon nona djalë, alaj vukun e ko... vuk, kon. I ka thon nona djalë, ç'djalë jam. Që më ta jap në san që me lena Allahut mratnit kanë mutuun që ndigojfton. Dikusht e kërë një ku këjtë non, apo këshon kjo e nhamda non, kësë ka vaj kjo, ka që për dijal dhe qështu kjo, apo së arani me konkurso, apo tërën. Ja, shumë për një me ka pas, shumë për një me, a ma u ludhë shumë? Po, për me përmirsu të dijal i saj ato qëka është e papërmirsushme, po me përmirsu një aspekt tjetër, që a i janë bullon aspektit e tjera, për, e qëka i ka dhonë? i ka dhonë dhjaftën në qafë e ka bajt, tu e bajt hoqë mas hoqë mësus më, më mësusi tu prit në shien, në borë për jashtë dhe së so ka krydesin e kap djardin këthe në shpejaftën qinis për ta e qërvej syt për ta me mardhja në fund ata ibn Abirabah Abir në atë ko të nëro lezer dhe motra është bë djetari ma i madhë në meke meke qendra islamit po? e qatë jenë qendra po sa që njëherë halifja e së i kohë Dorej që e ka posë gjysë në dy njësë mas veti Epo halifja i madh Me pushtet e pasuri Me djelët vetë po vjenë qabe Normal ketë pjallëshinë rrugën e ketë mas Tash e i ma autoritet Edhe ka po Ata unë ullën të qabja Po do njështë të prit në randë me vetë Edhe kjo nërman ka kujtu që Paran edhe këtu hjet Se umësu paran të në honë Edhe këtu kujtu në që paran është Edhe uafru të këta i bëne bërëbathot E kam një pytja. Me të vetë dhe shka, i ka thonë atoja në qëfë se ki pyjtje për në ranë që ati për maspa, ka për të parate e që në qëtu. Ndach, mos dach dhije, shka me i një ranë, sa të dreja Allah unë azuzjanë, shka, pa dhije. E ka po që s'po ublejke dhije, po u pofitejke. Ka prit në ranë dhe se ka harani unë gjë në gojtë halifja, mreti. E ka pyjt, ka onë falë që ka, që ka përgjigja, Allah unë shpo blejtë. Kor o dalë pe i qabës i ka thonë d Kërë mos nga boni maru, jo mu ha këmirë, lërgësaj, po një janë i vlerën dijes. Përndaj, të nërëzër, që i ka të apë një bereba, kësh kështon që ky, apo i, i, i braktisur e ky, ky i rëbnum, e ky, e ky, i, i, i me shumë meta, ka, ka me arritë një ditë pej ditëve, që mreti me i kërku fali, kësh kësh me donë kështo apëtër? Ama, ka po sabër, ka po, veç që a i din që ka po sabër, veç, dhe ka vleja apëtër. E kam pyti për një abasit, rrëdja Allah anhu, kërë jënë bon njërzët, rranë, të e pyti, e kam vetë, e që shu bon e që shu të, kam këdoj që një një avdit një recepti u kalzane, mas një avd e vi njërzët që të bon, ja, ka thonë, këm jekë si kurse të nathët poplë, këm jekë si kurse mjë jekë dzi të ulinit, këm jekë fartë për këtë ponë, Jumë dalë fortë heret e shpesh her pa gjumë, e sa so herëm kanë zonë stuhia në përshketina, me erënat nëryshme, për mëmri që të apërën. Po are, kom di që ja dalë me lejnë allotën ma nëmë, apërën. Përëndaj, të nëlojder bindja dhe durimi në përmisimin e vëdvetës. Kushtë danë mu përmisu, duhet sabërë. Gjithashtu, fusha e tretë që na duhet sabërë, ose fusha e di kompërmanë, po kahja, e rëndësish me jetësora që në duhet sabër e është sabën raporte me zvete. Kushtë dënë me pas raportet mira medikan nuk ka qare pa pas sabër. Pse? Nga se as kushtë nuk është i përkryer. As kushtë nuk është i përkryer. Gjdo prind që dënë me edukufmin duhet sabër. Duhet me sabër me pas raporte. Pas sabër s'ka. Aj që dënë me pas jetë bashkërturit lëmëtër duhet sabër, nga se nuk ka gruat përkryër, e asë nuk ka burt përkryër. Gjithë kush përnemi ka të meta, apo? Por duhet që të mëndoj me i të i kalu të metat edhe me u përshtat maksimalisht sa so të mundemi në gjirat më dhore. Tirat, sabër. Sabër, që gjithë kush ka të metat e, e vetat. Përndë, Allah u gjithë leo ala në kam su duke thënë në qëfë se të o bashkërt, edhe të o bashkërt në qëfë se E, nuk ju pëlqen një aspekt i bashurët e t'juaj, ju pëlqen një aspekt t'juaj. Allahu thot, fa sa në tekra hu shejen, ndodhë që ju mos në e pëlqy, po në që ata Allahu më dhonë hajrë të madha, ko e dinti ko është hajrë, për ndaj dhe më thonë, mos nëpë ka thonë fudhali më një jadhi, ko është kërkan shokt për kryer, heqë s'ka të meta, këveç të knash, dëgzan, gjithë mund vëç të mira, Në gjithë kërë në e këtë meta, por duhet me saba në miru të raportet, në qofë se në gjithë të metë, në qofë se në gjithë da në pagnaci, shpërthejmë, e revoltohemi, e shpëmë pagnaci, kur kërë së në jetë të fënë. Heqë, ma dje, edhe Allahu gjëllëuale i ka thonë përgëmberi së sëllëm, u e lëukunte, fadhan, gali dhe lë kalbi, lën faddu min haulik, të shekon të i, i rapt, e i ashpër, në gabimet e ty në s'ki sabër me mësu, krejt kësh me ikpiteje, edhepse i pegamber, kësh me ikpiteje, pa po, duhet sabër, nga se sabër në raporte me njerës, sabër dhe në pun, edhe nështë të punë dhënsi me punë marsin, mund të gabane e vëndën, sabër, pa po, dhe punë marsin me punë dhënsin, sabër, nga se nuk ka, nuk ka jetë për kryet, pas në gjennet, aftën, Në gjenet po, atje s'ki në vojme po sabër A ka në gjenet sabër? Ska Në gjenet nuk dhvim sabëri Se s'ta provokon kur qka fi vetit e me po sabër Se krejt është ma mirë se që ti mu shë paramenu optëm Edhe shosnija edhe gjithë do sen Në këtë dhvimja, sabër Pra ndaj dhvimja Në raport me njerëzit dvyn sobër, edhe në familje, edhe në të bashkëtortore, edhe në farefisni, edhe në fqinësi, edhe në miqësi, edhe në shoqëri, edhe në punë, edhe në çdo sen. Nga port me njërë duhet sabër. Sabër ka dalë, ka lënë kjo. Mirë, kërko aspektin e mirë. Nuk ka njeri në botë që ka tek çështë është i keq. Po nuk ka njeri në botë që ka tek çështë është i mirë. Gjithkusht ka koësilt saj. Apo dal pak i i tharhtë thaj pak sajt dal pak më amël, çështot është krijimtaria e Allahu Xhala Xalaluhu. Pra ju do të them që mundom atë për më i favorizuar aspekt të mirat të njëri, e ato që janë të meta janë dobësi, mundom me ndihmë më të kalu duke bërti sabër për boll, për boll tjetër. Këto janë disa aspekte që kanë bëj me, do të, të, të uh, bëjnë, do thotë sabrën, do thotë kohën dhe orientimin e sabrët. Uh, Tash uh, sabri duhet të jetë orientuar të gjitha kohët e tij të son por onë pa të atërimi përmen këto tri se mëndës si janë të rëndësishme që të kemi parasysh në e, përdurimin e sabrit dhe kujdesi përte në këto kajje. Në regull në regullë, na, kuptum se sabrit në e vajshëm së në duhet, së është rëndësishëm e kështu më rap, si të fitojmë sabrit, mirë është kjo, po që shme fitu, së për kemë, sabrit nuk blehet, s'ka mësh me dhonë një miliardero, nuk mësh një gram sabrit në fituapën se nuk është nuk ka nuk fituhet me parë apo mirë me çka fituhet sabër po pra, e dëgjoni çish mundu me fituar sabër e para të ndrojëza si çdo vlerë tjetër pika e parë që na ndihmon me lehen e Allahut Azza wa Jell të fitojmë sabër dhe të jemi të durushëm sabërli është ta njohim vlerën dhe rëndin e sabrit gjithmonë kur të ki para vlerën e shë e që pëj avlen për shambur Allahu gjëllëval dhe dhe inë Allahe me asabirin as nëse Allahu të qëra sa her ti durimtar jem me ty si durimtar lërgun e piteje cëla është e asitat që javlen me hu për Allahun edhe mu mësë përkon sabër a ka nësitat në bot ja që to i thushat dhe Allahu të, bëj sabër për të jamunë është së hëzgudzan Allahu për dhe dhe Allahu është me durimtarët Prandaj njuhë e jajote E, e kësaj begatijë Ka që të madhe Me lene Allah Ta fronë sabërën Gjithashtë të kujtojt Paramëna për shambull këtë qast Mbelli sytë edhe paramënaja Qasën e hyres në gjenet Je vendos në gjenet Jera hatu edhe vin me lekt Me lajket Hynë gjenet me i përgzu besimtarët Mjë dërshun njërë se ardhje Qka thunë salamun alejkum Te i butum bima Sabertum, fëni'me uqbët dërë Kijin me lajket të besimtarët edhe thonjë, salamu alejkum Apo, salamu alejkum juve që Qa këni bojo? Tëj pëtum, uknasht shikto, këni më uknasht të, sa mire këni Këllum të ju këni hi, me lajket veç shërbejnë gjennet Me lajket nuk kanë vend gjennet Ajo është për njerës që ju në ludhë, kanë bo sabër Andaj, që thlumë tyçka ju ka palla Allahu azharaf. E pse ajo dha kët, bima sabertum, vepsë keni posabër. Se posabër sishit ulç të kurr. Ama bima sabertum, andaj çka çka është këtu diçka që ia vlen. Mos me koni durushëm, por me hub çota çtia. Sko kurdja. A nesarta kujtosh që është ora dënkë për mbledh vetja jote. Kjo njohuri e jotja për vlerën e sabert, për ancinë e sabert pa dushim se dëbën që t'jesht një drushëm. Dhe që nështët, kërë kuptan se, burnia është në sabër, burnia është në durim, e nuk është dikond kjetër. Njëri ju durimtar, durim dvërtet, ju jo durim asë të harahmet, po durim taman që është duhet durim, nuk është frikacak, nuk ka mundësi durimtari me konë frikacak. Kur? Pegamberi sëllë Allahu a sallem, ka duru 13 vjetë meke laj laj presjoni a ka qenë frikacak? a ka pas pitu të pegamberës omë durimin? jo vëllaj, kërës ka qenë i gudzimshmi më i madhë përndaj durimi nuk të bënë frikacak durimi të bënë burë, të bënë të rrimë të bënë të matë, të bënë gudzimshmë a mas i duhet dhe ku duhet nësa mungese durimit i bjendë qjetë të tjera pastaj nga se shika Allah, Allah u që ka thotë Allah u gjellewarë dhëtë Walliman sabar waghfar inna zalika min azm al umur. Dysa ne që njerëzit i konsiderojnë si shanya të frikës, Allahu i quajnë shanya të burnisë. Allahu walliman sabar ai që bon sabër waghfar edhe fal e nuk hakmiret digin inna zalika min azm al umur. Kjo është nga punë e mëdhaja, Allahu qiu punojë këtu. Kjo Kë është burrnie e madhe që e bën dikush duran përmbahet edhe fal. Prandaj Allahu po t'quan burth mad. Allahu po t'quan të përmbajtur. A jam në? Prandaj kush e din vlerën e sabr-it, nuk ka ç'mos i lidh pos i durushëm. Sabrli i përmbajtur. Kjo na është e sabr-it, dituria dhe informata që i kemi për vlerën dhe për dobin dhe rëndësin e sabërën gjithashtot aja që një asilë sabërën është të nëroj dhe zër kuptimi drejt kuptimi drejt qëfar kuptimi drejt i shumë seneve po ndyjen ma të rëndësishme kur ndudhë sprova dhe Allah u gjëllën e wana kur ka folë për sprova në surën Beqara vë në nebluan në këmë bëshejn minë në khaufi vë lë gjue O nëqësin minë lëmuali O lënfusi, o thëmerat O bëshiris sabirin Allah o thotë Kena mi uspru Rahat së ulem kur Kena mi uspru Me qka? Bishejin Qe ka rahmetja Allahot Ska thonë Allah Kena mi uspru me tut Se me në gjithë ke tutën Më rojmë na Në asë frimë atë datëve Po ka unë bishejin minë lëkhafi Me një piesë tutës Jo krejt Se me të alëshu ke tutën të mytë Po me një piesë të kapak Kapak Vjen tu ta kërë rabdë. Frika. Kjo ësë prohu. Bëshimin në kërë. Kjo ësë prohu. Walë gjuhi. Kjeni më ësë prohu edhe më uri. Më ma, ma, ngësitë përduktëve. Vjen. O nëqësin minë alëmual. O lënfusi wë thëmërat. Edhe mëni më prejk edhe në pasuri. Mëni më prejk edhe në anfus. Mëni më prejk edhe në dashamir. Des di kush. Ta mërë Allah ju jelë lë gjelalu o thëmerat, edhe në frytet të ndryshme. Gjitha këtu mund të prekeni, mund të spravoheni. O beshjëri sabirin. Allahu thotë, po të jo Muhammed sallallasem, jepi mjushtë dërrimtarve, jepi mjushtë dërrimtarve, jepi mjushtë dërrimtarve, e kushën këta, e ledhine i dhe e sabet hum musibë, ata që kërë i godet, qëfar dhe fatkecije, kalu, thonë, inna lillahi o inna i lehi rajion. Na jemi të Allahot, edhe të Allahot kë Kusha kupton drejt që pis, i vjen sabrë me bëllëk për të nënëve. Do tëtë, pëngis për më udirëdhë sabri kahna edhe më rjedhë sabri drejt në zemrën tunë, qenë ka mos kuptimi i drejt i qësoj formule, ta Allah u timi edhe ta i këna mukësij. Në momen një kur ti e kupton drejt këtë formule, i ngritë të gjitha pënda që e nalën sabrinë dhe dhvjen sabrë me bëllëk për të në ondhe, apo ndihesh pastaj më dëvërtit, te e te e ndryshe, por për dhe sot pëndat, nuk i kemi ngritë sa duhet me kuptimin e duhet, na mundgonë sabrë. E qëfar kuptimi duhet, dhe gjendë që ka thonë djetarët, thot Ibn Kaimi Rahimullah, thot Vohadhi Kelime, dhe kjo fjalë është fjala, dhe thot më efuqeshme dhe më efikase në shurimin e qëfar dhulli fatkecije, dhe është fjala më e dobishme e thënë do njëherë, në këtë botë dhe në botë në tjetër. Thotë, nga se aja i përmbanë vetë nësaj, dy baza dhe dy themele shumë të rëndësishme, që janë mëse të nevojshme ti nje gjdo njëri. Cëtë në këtu baza? Baza e parë që thotë kjo fjala është se krej që ka ketin këtë botë, vetja jote, shënde të jëtë, jeta jote, familia jote, pasuria jote, të gjitha, këto janë të kujtë, janë të Allahot. E të në rapartë me këto, që ka jetit, ashtu, të je shfryzuse. Apo? Allahot i ka dhonë edhe shfryzaj. Kushe din këta? Aj që pastaj, hum diçka nga mundësia e shfrytëzimit, duke ia marrë ai që është e tij, s'kaçka më bërtit. Shikosh sa mirë ka kuptuar këtë fjal Um Sulejmi. Um Sulejmi ka qenë një nga gratë kohës pejgamberisë për sa solallam. Ka qenë gruaja e Butalhas radhiyallahu anha. Ka qenë shoktë pejgamberisë sa solallam. E Butalha ka qenë në udhtim për tregti dhe gjatë mungesës në shtëpi i është smut djali i keç dhe si pasoj e, e smojsh ka vdek por gruja sëfhala gruja e mirë se nuk bënë panik apo nuk, nuk, nuk silë tragedinë shtëpi po dinë si me menagjumë shtëpinë e saj e ka di se burë i vjen i lëdhë për u, u thimit në është edhe kahu pa tje në është edhe i ka balli, i ka gallet e vetat tash edhe me prit, me i herën dir u dekët dhe djali edhe i veç me dekërejt se qka jetë ati ma përë andaj ka thonë kanë të decit. Për mënyrë është zbukuruar për burrin e saj, siguroja për burrin edhe pe prat. U ard ai i ka dhonë mëngër bok edhe domosht kanë kalu kusi burrin me gruan në këtë merat edhe në sabah të dalë namë sabah të shkun gjemi, në, të zgung xhami. Për mënyrë të zgung xhami e kanë al burrin, ka thonë veç dosha me vetë diçka se harrova promën tona, domthon. Komple çka, thotë nëse dikush ka dhonë diçka më shfryzu, e tani or më ta marr. A bën më dhnunë na kurteli poi, thot "Jo mërçfar, më çfar, do të më aqsuj njërin." E tha çka ato që ka pallau ta ka marrë pronë ata. Apo edhe ka qetësua fëm. I ti u kon, ai e ka marrë ata. Kush e kupton kët? I vjen sa për ndrysh ata. Çaj që të ka on, ka, të ka marë, për. Une, ta ka von, çaj ta ka marrë ata. Unë on stoku mu vallai, asaj, kush te ka dhon, Allahu ta ka dhon. E çaj ta ka marr. Ndajs tash i dënon domos një apo ti tash bëni kuç është ajo. Po vallam. Inna lillahi ta lloj ti edhe kur të prejk, dikun, pasurijos, dikun, tjetër, shikar që ka ka thunë Omer i bën Abdulazizi, kjo fjallë është e madhe, kjo fjallë i thonë njerës që i kanë kuptu gatë dhe thel, ka dalë një ditë Omer i bën Abdulazizi, të nërë lezër dhe motra, ka dalë një i të bë, qërë qënë, në më më bërë, në ju for njerës dhe dujë ka thonë, në qovë se Allahu të ka begatu më një begati, kjo është mësim jetës Omer i Në qovë se Allahu të ka begatun me një begati E pastaj të ka marrë ata e të ka dhonë sabrin Se Allahu të e qindronë, të mërë diçka tjep, të mërë tjep Të ka marrë një begati e të ka dhonë sabrin Dije se ata që të ka dhonë shumë me madhe, se që të ka marrë Nga se Allahu të në kuran Inne ma ju efe sabirune e gjërehum Bi gajri hisab Nga se Allahu të në kuran se durimtarve do të njapim shpërblim pa hesap <coughs> pa lagari heq <coughs> pa kalkulu a dhe në qështë të ka mërë Allah një begati a ka qenë shqyëzimi sa i kalkulueshëm po gjdo begati në këtë bot kalkuluhet për shembol a dhe e kini mirësit saktume me përme ta mërë e din po te kësha pas, qita e kësha pas me qita e ka e liste kalkulimit një funde ka Allah po thëtë po të marë një begati që e ka një pik, më të adonit tjetër e pjehe e kun pikën. A po dënë që shtëtë? Nga se edhe ato që të aja, e ato që të a marë jënë tina, a i s'dvet, mi pënqofë se i thush e jo t'jo kone zëtë, hamë në deshë që më mundësë me shëtëzu, apo t'i fitën shumë apëta. Se asë sobri dikujt, e asë më sobri dikujt, nuk garantën rujtën e begative apo më thon dikush që ti po bën sapores po ta qet mirë për shka, po ta merr Allahu këtë këtë. Qone po portas po shoj kurcës po mungon atë. A ndodh kështu? Ndaj vërtet, ndaj mos vërtet, komedi kush e ka caktuar Allahu me dek. Ndaj shërçovun, ndaj depresionovun, ndaj stresovun, komentor, aja që Allahu ta ka caktuar. Po ti që më zgjidh pastaj, çish që më bosh shkëmbimin e negative. A ki më bosh shkëmbim begative, begati, begati apo që më bëu Allah ndrujt begati, dashkim dhe hidrim. Çish që më bëu, ti ja çikë më bëu këmbimin. Mënyrën e këmbimit ti zgjed, e zgjedh, por marrja do ndodh gjithsesi atë. Andaj të Allahut jem, ndroje me Allahun. Ndroje ta ka marrë një, ta ka dhon edhe kjo gjithmonë është opin. Se sponsor Allahu di kë më di çka pa e dhonë sabër atëm. Bile ka herë e njëri sëpërume të punë edhe e dinë që nuk kanë me qugatë së dhe së kamë sabër sa duhet. Se Allah o gjellë në vala nuk më sëpërvan që i katë shumë, e pa më dhonë sabër atëm. 100% shkur të kje punë. Se më ka e për sabër pakatë. Kjo regullë që së të njerëzit. Ma dje, i njëri të mire kanë kanë dojnë me përvu e i kanë thonë të kadik djali edhe shaj se kalon. Apo? Edhe Mas diku ë, do të them, i kanë thon, ose në këtë si as dikon ka deg djali edhe o shçetsua o mërzi tek këtu me radh, i kanë thënë mëse bënë më i gjor veç se pro umavën. Edhem teatri ka thon, ka deg djali, por i më i ka deg kanë njëti qëndrushëm avë. E kanë pyetë psat hera që këtu është tash këtu, tha se atherë sum kas provu çata edhe durim sum ka qufën. Apo se s'u kon provë ti ku njëgore juva, çata spota sopër. Po tash, ajmë ka sëpërhu, ajmë e që sëpërin tash. Nga se Allahu gjëllevala nuk dënë me e shkatorë robin e tikur, me dështë Allahu me të mytë, ka shumë po me toda që shkatorën. Po së dënë, ajtë dënë të mirën për ty, pa e në të merë diqka, me dënë diqka ma te e për aftër. Pra dhe thush, inna lillah, jena të Allahot, apo krejtë është të tina, edhe dyta, o inna elehi ragi unë, ta i këna mukthy apo dothat, Ti, sot, jë, dothat, në shoqnit të begativet saktuara po të mungon një begativ e shet që i e keq thuj të allahu këna më këthy ashtu ashtu, pa këto ka me shku e vo pa këto ka me shku, si sad, si nesër më nëndësirësje, pa këto ka me shku të allahu nuk shkohet të nërru dhe zër asme familje të allahu nuk shkohet asme pasuri të allahu nuk shkohet asme shëndet të allahu shkohet me pun të mira dhe me pun të këqia e këto kërës të i mër Apo vakia, në një Allahu ja më mor, më sfruu Allahu Azh-Zhal, më thon ti, "I ki 100 mijë namazet na. Po drama s'prou një 10 mijë me të moraftën. Ap apo me 90 mijë ballë ki. A ndodh kësot? Kur Allahu të prek në punë të mira, kjo e kit garantuar, apo ap e të prek të tjera me të çdo punë të mirë atë. Prandaj ato që i merr me vete te aj, ato së të prekën to koraftën. Ato që ki me lëmë po rrugë, Ti hi e ka lau kërë se për sërohën bon, i për banë, është dorë diqka tjetër të me bajt e së për të lënë tja. Hi që këtoj me bajt diqka tjetër, të veq që i kaqë, me të andru barën, kur gjë ma shumë, me të një mu më këthy taj ma ka laj, për që ta e ka, ju për diqka ma te e praftër. Me të një mu më këthy. Pra ndaj, aj që je kupton drejt, ta lau të jemi, ata i këna më këthy, pa, pa dyshim, pa dyshim se sabër do të, do Ayati që ia sill sabrën të rrugës dhe motra është edhe bindja e madhe në Allahun Azza Jal dhe mendimi i mirë për të. Ku ka mendim i mirë për Allahun, gjithsesi do të jetë i shkuar me me sabër dhe gjithashtu ajo që ia sill sabrën është marja e modeleve adekuate, shembë adekuat. Apo kush era saka bë sabër, ky saka bë sabër, ai saka bë sabër. Ai? Andaj, duhet sabre. Zakonisht njerëzit në këtë botë në mungeshtë të modeleve të duhëra, zavënsojnë me modele të qëroditura. E pastaj, qëroditin edhe vetë edhe dhe dhe dhe vetë. Mëre, për shembol, aj që nuk e një jetin e e jubit, a.s. Qysh ka mundësit mi kalëzuk të i bësabër? ku një pegamberi Allahot, të të të mëdhë vjetë, i shtra, i shtra, e ka qenë pismunis. Apo, edhe ka bësë sabër. Që i bjenë, a, ti duzh me bu pra. Muhamidi sallallahu azzallam, me qëfar, me, me, me, me gjithë loj, sprovash është sprovuopër. Edhe ka bësë sabër. Sabër. Nga se, dikush ka ele për shambull, ofenduhet, ose dikush për shambull, nështë në ta, Sja si pëlqen mendimin edhe Më njerë më revoltu Më njerë më eksplodu Së durajën e me më thomu dikush tët Pëse besdurën dhe? Po dikush një, një herë maj mirë se të jonë ka po saper A i kanë thonë Muhammedit Sallallahu aleyhi sallam I qmendur, të i ke lujt meq A i kanë thonë Aja u ka këthy një herë? Letë ma silë dikush një argument Vec një herë për 23 vjetë provokim të vazhduhshëm, i kanë thonë, ti ke lut meqë, ti e magjistar, ti pëjopin njerëzve me të, ata s'pët njëkin t'u i gabindja, po ti pëjash përlon trut me magji njerëzve. Aja u ka këthuj një herë? Një herë, vesh, u habit një herë, a, a, a, a ndodhë? Kur? Kur? Absolutisht asë një herë? S'ka thonë, jo një magjistar, po ju një magjistart, ju një qmenit, ju një atat smutit Ajë kanë ndër këto kor. Andaj e këja ka bën sa për kë? A ka bën sa për kë? E pse s'bën ti sa për Allah? E unë e hajë, pse nuk bëjmë na sa për? Po s'bëjmë, pse nuk i ndiejm këta shambojna? Na e ndiejm vetë vetën tonë. Na dojna me kultivuar trimninë me filma. Apo me filma të ku njëri se t'ja kan gus musteçet 100 vjet i ka vrarë. Apo kusprekët kë njëri aftën. E po çitoj kem shambojna aftën. Fatkeçës që ta mirën shamboj, esnijet pegamiri s.a.s. Wallahi mu njëf tjeta e ti. Kishme konë se ta të në kendrë i shabën. Po të li farë filmi, të li farë gjithë shka. Pej, Allah i na falët e na rujt. Qëtë të qofë pika a fund, që të me përmen, është e ndërthumë sabrën, hamdullillah, mre të mdejtë, apo pika a mirë e sabrët, po kjo ndërtejtë e sabrit, a prinsht me diqka, a rrezikon diqka këtë sabrit, a si të ndërtojsh tani rrish lirë, heqë mësë i gale se, a prinsht diqka sabrit, a ka mundësi me e rreziku diqka në dërtimin e sabrit të këni, po, te o përmeni në disa pika në shpejtsia, ajo që ka e rrenën sabrit shumë keq, është dëshprimi edhe dekuraimi humbja e shpresi sape. aj që s'ka i mëtë për kurgja apo aj që veç zikë këqyrpund aj edhe qëta sabër që ka e mytë dhe qëta sabër është qëta pak në pasë e mytë Jakubi a.s. të nërrua dhe dhe dhe mëto i ka hub djali në shketin i ka hub djemë t'i ka dhonë të gangë rujko Po arre mas më angur ujku, u men shketinë, thmi i vogël, gjitharë rëthanat janë që mas te pas angur ujku që atë ditë, në jesëmë ne ka angur, gjithë shysh, me gjithatë mas i ka upë edhe djali i dytë, mas të tërdhë dhët vjetë e i ka upë djali i dytë gati, apë. i ka thonë djelëve ti një ditë, i ka thonë, jabu neje, o bitemi, idhe bu, fëtë hasë se sumin ju sufe vë echi, që lëp në lëpë në brej ju sufi në vlanëve t Që, jësuf, që në lëpë nëse, unë halako komi me që e gjohja pëtëm, se të hanë Allah, sabri, apo, i Jakubi talisëm ka qenë ndërtuar në qka, në shpresë, të kështë qeni dhe këraju mithym, i pa shpresë, a sabrë s'kësh pasatëm, ka thonë, vala të i esu më në rëuhin la, kur më zgaboni me hum shpresën në rahmetin e allatë, nga se veç ata ju jo besimtartë, ata që nuk besojnë në launë që është duhet, e humbi shpresën, pra ndaj mësë humbi shpresën, nga se humbja e shpresës, ta rëzikon sabrin, gjithashtu të aja që rëzikon sabrin, është gjeli, i njeronca, ma di pejgamberi, veprime që i kemi thonë që jenë kundëtimi sabrin, me rejve dvetinë, me i qky, teshët e flokte, që ka thonë? Kanë këtu i në punë të i njeroncës, këtu njerë që i kanë men ndaj, njeri pa dje bën veprimet këqia pa sabër, ajë që s'ka dje asë nuk din pëse me bo sabër asë nuk din qush me bo sabër, pa dje ajë këqyrë me ragu ajë kalkulion dryshe ajë ko kalkulimit e, atit filmove që që si ka ma erët, ajë që ko kalkulimit e djes përndaj, duha thëmë që i njeronë sa e rëzikon sabërin, po njeri sa ma i ditur aqë ma shumë duhet këtë durim dhe dituria i arru në durimin dërso i njërënësa i erënën dërimin. Gjithashtu të aja që edhe fundit pe i pikave që erënojnë dërimin po i ja, anashtu e do pika tjera përshka këtë kohës është nëzitimi edhe në ngutia. Sa njërë bën sabër, bën sabër, të amanuar të funi, e gutë. E prish, kajt e prish, ato. E kumën sabëri, u prish. Qëka e prishi? E prishi në ngutia. Nga se ka sprova ma të mdoja në filim, të një shkujnë të uzbi, a e me pa prish, kër me këqy logikisht, është dharë të filim me prish, që të e kur kënë, ma shtiri ka posabur, kur fillem më letu e prish, pëse, tu e gut, kjo për gësë kryet, kur ke farë pun e vëllën, o prejë cënë është, njësë e kryet, ndaj, në thotë, në gutia, në zitimi, sa njërës prishin pun, ja kam prish edhe Nëse e kam prisha dhe sabrën dhe kej tjetë i kam prisha me vetëja, përne për, duha thëmë që ngutia, ngutët njëri, mi u përgjë Allah o azogjën, ja kam prisha dhe sabrën, u luta që që i of ditë pa lutëna, e edhe, e qka që, që i njof pa lutësh, e qka, pa edhe njof pa lutësh, që që a bota, përne, e prisha, përne, kujtën që si të qënë durt, halap pa e kry, mirë, donë, du të lau, ngru, së ati mi a gju, kërkjesën e tje, përne për, Nukon nga se Allah u Gjellohu, e din kure qënë përgjigjën, ka dale, të bëdua, ose për shambull, nëzitimin e, largimin e një telashe, problemit saktuar, këtu e prishë ndurimin. Aj që, që nëzitën, aj që ngutët, aj që dënë me i hongër pëmët, si del fryti i parë, e spretë mu pjekë mirë, gjithë të të të i kapëtën. Gjithë të të i hënë. Po aj që precove e shepë bëllëmi të u pjekë i hatë qpesherë, s'ka dalë. Net pjekët mirën e kurët, pjekët tani hëna të tamën edhe me vakët dhe kajtë. Po më sugut, nga se nëzitimi dhe në ngutia, krejtë pun të prishnë dhe, e prishnë edhe, edhe durimin. Pra ndaj, duke pas përashurë zhëndësin e kësaj teme, ka në lënd djetarë fjallë të mdha. Njën nga ato janë, Omer ibn Khattabi, radi Allah, nuk a thënë, Shëtë kanë që a fjellë i ka në Omeri Radjallanu për sabërën, ka thonë, inë ef dhe në aishin e dhe reknahu bës sabërën. Tja përkëthej kështë ship, për pa, të shëpë, përmënëj, pa, dujë kë i këpi tekstë të përën. Nëse e merë jetën e Omeri të Radjallanu, ka jetu kështu e, ka jetu kështu e, ka jetu kështu e, ka jetu kështu e. Thotë, mas mirë i këmërnu që atërërë, kërë këmërnu me sabërën sobre e ambson jetën. Ja, shpresë, hap shtigje, hap horizontale, që mungesa e sabrit i ngushton ato pastaj. Prandaj Omeri ka thënë, jetën më të mirë e kemi kalu me sabër. Dërso Aliu radhiyallahu anhu ka thënë, sabri ndër raport me besimin, me imanin, është sikurse ku ka ndër raport me trupin. Ata janë njëri që ka sabër, që çu shkon, thonë si pa kry. Qadha Allah na libak, s'dojëskë se, si se ka kryt, s'ka saprin, s'ka kryej. Shikon si pa krykry, buzi si pa kry, ka dal, mos u god. Prandaj ka thon Aliu radhiyallahu anhu se durimi nd raport me besimin është sikurse ku ka nd raport me trupin. Ndërsa ë jo ja cie ka ato që ka thon Omer ibn Abdulaziz, mahirët, do thon e kompenzimit të shkëmbimit dhe një fjalë shumë më aq me që ka thon një gladiator të hershëm një dit ju ka sphjegu gjematit për sabërin, që së si kursev sëtë nga për sabërin, edhe ju ka në thonë, dine se sabëri ka kushtet e vetat. E i ka thonë një një një të sëtë njën kushtet, na i ka në qenë të mësimit, ka thonë të sëtë njën kushtet e sabërit, ka thonë kushtet e sabërit janë, tri, të adish si të bëjsh sabër, apo të adish për kënë përbën sabër, edhe të adish qka për d Çto 3a yon kushte sabret. Kjo është ndoshta edhe shkurtimisht edhe ligjërata. Edhe Hasen Al-Basir rahimahullahu ka thon, ka thon sabri është margaritor i zbritur pe xheneti. Është margaritor i xhenetit, nuk është produkt i kësaj toke këtove. Është margaritor i xhenetit. Edhe ka thon, si ajo pa Allahu posa aty qi ko vlerë te Allahu. Apo sikurse margaritorët e xhenetit kanë vlerë te Allahu që ashtu i jep Allahu njerëzve që kanë lirët e ka Allahu. Kështë do të thotë se, ta është dykur monë që e onë së pas në avlirio, lëpe, kime po që i këta jep Allahu gjellëvala. Nga se kush e kërkon sabrin, dhe kush përpikë dhe e nje, Allahu gjellëvala i a jep sabrin. Të nërëlezër dhe mutra, këtu ishën pikat, do që pata dhe njështë sonë të me të rdu para jush, lësë Allah në manuar që të ne pajisë me sabrën, të atil që dinë se si duhet vepruar edhe në raport me Allahun, edhe në raport me vetëve të njerën në përgjësi. Tërë të akimin arshën, Allahu i shpër blekë, o sërëllam, o në Muhammed, o në Ali, o sërëllam, të zime në këtërë.